prahovene, De Ion Luca Caragiale, în lectura actorului Virgil Gășanu. Grand Hotel Victoria Română, de Ion Luca Caragiale. Eram și așa indispus de neodihnă, toată noaptea trecută mă o în unghiul unui vagon de clasa a doua, înghesuit de o companie vețele de în care se întorceau de la expoziție, un potop de impresii și amintiri, mă despărțisem de ei de dimineață și acupe, în serate, intram în orășelul meu natal, unde nu mai fusesem de copil. Trebuie să mărturisesc că n-am simțit acele palpitări care se simt, la orice revedere de acest fel, cei drept nici pomii și altele n-au manifestat față cu vechilor lor prieteni vreo deosebită emoție. De la gara trec prin niște ulițe triste, miroase a scăpătare și părăginire, asta mă indispune și mai mult. Să plec cu trăsuna înainte, pentru ntunerii și pe un drum necunoscut? Nu, no. mai bine să rămân aici o noapte. Am nevoie de repaus, să dorm fără cletinatură, fluire, clopote și mai ales fără impresii mirifice de la Paris. Tocmesc străsura pe a doua zi la patul și trag la Grand Hotel Victoria Română în centrul orașului. Hotelul meu are două cături, Jos e la mijloc gangul, de o parte restaurante-berărie, de alta cafenea e confiserie. Dinaintea confiseriei sunt așezate mese și scaune până la mijlocul stradei. Aici se strânge seara societatea aleasă. Acum e plin de lume. Sosirea mea produce senzații. Toți ochii se pironesc asupra mea. Opresc o cameră și stau la o masă în partea restaurantului să beau o bere. Privilele mă săgetează. Pe lângă cei de la mese, ies acum să se uită la mine și cei din capenea. Un băiețel că de vreo cinci ani se scoală de la locul lui, vine bineșor la masa mea, și se pune, mâncând dintr-o prăjitură, să mă studieze de aproape. Nicule, vin la mama, strigodamă în zadar, copilul nu mai ochi, n-aude. Am rezistat până aici, înfruntând proaia de săgeți, privirile copilului mă biluiesc, mă gândesc la bestile din menagerie, ele afară de chinul dureros al captivității, mai supăr unul, care acum văd eu cât e de neplăcut să rabzi, fără să le fi solicitat privirile persistente ale unui mulțimi curioase. Dar dacă ar fi numai privirile, exemplare din menagerie, publicul este rugat să nu le atingă, pe mine, pe mine băiatul, cu mâna plină de spumă de zahăr, mă și pipăie. Imposibil de rădat. O sforțare, mă scol în sfârșit, evitând privirile copilului, plătesc și intru pe gang. Băiețelul se ține după mine până la scară și stă locului să se uite cum mă sui, până când, făcând cotul scării, îi ies din bătaia ochilor. Ah, am scăpat, dar m-a apucat capul. Năbușitoare înăuntru și miroase a cu terebentină proaspătă. Să deschizi! Pe sufereste trece strada independenții care la dreapta dă în strada regală, strada principală din fața hotelului. Aceste lămuriri topografice le datoresc chelneriții care manifest indispuse că am deranjat-o, mi le dă scurt, îmi aprinde lumânarea și pleacă bufunind ușa. De-abia de acum încep să recunosc locul. Grand Hotel, stă pe mai Dan, unde ne jucam în copilărie, parcă văz încă mai Dan plin de popor, înghesivindu la o masă, pe care o săptămână, a stat zi și noapte, o condică enormă deschisă. Era după 11 februarie. De câte ori ieșeam de la școală, îi scăleam toți, da, și fiecare de mai multe ori. De mici aveam sentimente cibice în orașul meu natal. Ulițele din dosul victorii Române au rămas, cum le știam eu, odinoară. În cele două colțuri răspânte din față este de-o parte un birt și de-alta o cafenea mică. De la fereastra mea văd bine ce se petrece peste drum. În cafenea, un individ a plecat cu pieptul pe biliard, citește o gazetă deschisă mare pe postavul verde. Într-un colț doarme altul cu capul pe masă, Dincolo un birț, sunt două femei și doi tineri, Beau și râd, lângă ei o labiță cântă doi lautari. După gesturile și grimasele cobzarului, După mișcările ce le face cu pântecele, Pare a fi un cântec obscen. Dacă n-ar fi trăsurile care se învârtesc mereu pe dinaintea hotelului, aș auzi tot. Zece ceasuri. Să mă cur. Las ferețele deschise și lumânarea aprinsă Și mă așez în pat. Ah, mă doare capul, băiatul cu prăjitura, Ah, ce ochi! Oare să fie existând de ochiul? Unea stâmpăr nesuferit în furnică din talpă până în creștet. Insecte! Iute jos din pat, iau luminarea să văd de aproape, e groza, un popor întreg ca la un plebiscit și umblă și aleargă, pe ceașa albă, încoace și încolo uimite de lumină, ce să fac, trebuie să dorm în pat imposibil, trag cearșaful scutul bine pe fereastră și îl întind pe covor în mijlocul odăii, desfac un pachet de tutun, presăr pe cearșaf și mă culc pe jos, îmi miar de toată pielea. Nu pot dormi. sunt amețit, nervii iritați, simt enorm și văz monstruos, lumânarea îmi dă drept în ochi, mă scol, somut și apoi mă așez la loc. totodată stai în picioare, zgobă în mare în uliță, merg de grab la fereastră, o suflare răcoroasă de afară mă-nviorează, cadranul transparent pe foișorul de foc arată unu și un sfert... Când au trecut trei ceasuri, am ațipit prin urmare ce în stradă măturătorii orașului. Au prins un câine la mijloc. Știu, asta e o petrecere populară la noi. Am văzut-o de atâtea ori. Câțiva inși. Se pun la pândă de-o parte și de alta a uliții. Un câne flămând răzăcește, căutând dosurile bucătărilor și unghiurile unde se aruncă gunoaiele. La un semnal? Tot se ridică și îl împresoară din toate părțile. o Oclip animalul se oprește înghețat. Sângelii dă năvară la inimă, care începe să zvâgânească de coaste. E pierdut, părul se zbârlește pe coamă, un fior îi fulgeră de-a lungul prin șira spinării și încovrigă coada de-andăratele până-i înfige vârful pântece. Oh. Ah, ochii turburi caută încotrova un punct de scăpare. Dar abia se pune problema în mintea iurită. Și o piatră oh, l-a izbit peste bot, alta la unchetură, un lemn peste șale și altele plouă. Ah, el șiese acum din sine. Mașina ce vie de drum rezerve de energie pentru așa moment o păstra, niciun gând de economie trebuie cheltuită toată. O se din fundul rărunchilor, animalul s-a în fața loviturilor. Un răcnet suprem, sparge rândurile vrăjmașilor, le Capă printre picioare și fuge uitându-se drept și numai înainte, Fuge mereu până dă de un loc singuratic. Aici să așează stins de oboseală, Să-și liniștească cu tremurul membrilor, Să-și lingă rănile și să se vaite discret de durere. Somnul se capătă mai ieftin decât hrana, Și, deocamdată, e mai trebuincios. Truditul trup se încolăcește minșor, Închide ochii triști și arme, oftând greu din afund. Toată intervenția mea acum în favoarea animalului este zadarnică. Degeaba raționez eu de sus, de la fereastră, că nu le e permis unor oameni ai autorității să turbure liniștea nopții și somnul contribuabililor. Pot eu striga mult și bine, cine mă aude? Cuiduiturile și râsetele acopăr chiar glasul celui mai interesat, chelăliturile animalului. Îl mai văd doar cum se zbate sub loviturile măturoaielor, ridicând cu contorsiunile lui un nor gros de praf. Sunt nervos, nu mai pot privi, dar tot ascult. Dimirare, câinele nu mai țipă deloc. A fugit. Urmează râsete, mă uit iar, măturătorii stau torăniți pe trotuar, iar la lumina felinarelor din colțul se vede în mijlocul stradei, victima lungită, e un cățel mic, alb și lățos, mă culc suparat la loc, mai am două ceasuri și scap, bietul dobitoc, Acum încep vâjiturile măturoailor. Dacă ar fi cățelul favorit al vreunei dame, parcă am văzut una a la confiserie cu un cățel în brațe, și ea ar fi amica vreunui om influent din localitate, atunci măturătorii arte jos în cafenea, s-a spart ceva, barcoușe cu geamuri trânchite cu violență, țipete de femei, strigăte de bărbați, fluierături, febrile de gardiști. Aha, a venit stăpâna cățelului. Alerg la fereastră, nu se mai văd ceasurile la foișorul de foc, lumina de îndărătul cadranului s-a stins, dar mai sus de foișor, arde clipind în cadență steaua dimineții, Se face ziua. E o grămădire dinaintea birtului din colț. Precupeți care merg cu coșul încărcate la piață. Ce să fie? O femeie nu încămașe, cu picioarele goale, cu părul desprins, ține strâns de piept pe un om îmbrăcat în uniformă de poliție. El luptă să scape, ea nu lasă. Femeia începe să zbire răgușit, făcând gesturi extravagante. Ce, domnule, care zis că dacă sunt o nenorocită, să-și bată joc de mine lui, pentru că e de la poliție? Și mai întâi, cine ce treabă are? Dumnealui a fost amantul meu? Comisarul, îndreptându-și mondilul boțit, la piept. Sergent, e beată, la arest! Doi în șohață, ea se zmucește și dă se repează iar, dar un sergent, voinic o apucă de braț și-o tește în loc. Nu o zbiera și mergi, strig el lovind-o greu cu palma peste gură. Aude atunci o horcăială necată și în cadrul luminat al birtului văd silueta albă a femeii ridicând în sus brațele goale cu pumni încleștați și dând capul cu părul pe spate ca și cum i s-ar fi frânt gâtul. Un moment se răsucește de mijloc, Apoi cade, se pe spate în prag. Pun mâinile la ochi și mă dau înapoi. Lumânarea arde în fundul sfeșnicului Cu flacăra din urmă, coboriute, scol pe portar Și plătesc patru ceasuri, Luceapărul se stinge și el încet, încet, Vine soarele, trăsura mă așteaptă, în câteva minute sunt afară la câmp. Ce dimineață! Ce răcoare! Și ce singurătate! Oh! Uh. Niciodată n-am să uit ce bine m-am odihnit o noapte în orașul meu natal la numărul nou, Grand Hotel, Victoria Română. În secolul nostru s-a născut și s-a sfârșit un stat foarte interesant, pe care nu este permis unui istoric conștiincios să-l piardă din vedere. Voi să vorbesc despre Republica de la Ploiești, un stat care, deși a durat numai vreo 15 ore, a marcat desigur o pagină celebră în istoria contemporană. Născută din prin și pentru popor, pe la două ceasuri în dimineața zilei de 8 august 1870, tânăra republică a fost sugrumată în aceeași zi pe la ceasule 4 după amiazi. Nu face nimic mărirea și importanța statelor, nu se judecă după extensiunea și durata lor, ci după rolul mai mult sau mai puțin strălucit pe care l-au jucat, în complexul universal, cadrul meu e prea strânt ca să pot închide întrânsul istoria generală a veselei republice podgorene. voi numai să contribuiesc și eu la consemnarea materialului necesar unui viitor istoric? Și sunt autorizat a o face. Eu am fost cetățean al acelei republice. Am asistat la mărirea și decadența ei. Și nu în calitate de gură cască, ci în calitate oficială. Când poporul a călcat poliția, eu m-am repezit și am dezarmat un subcomisar de serviciu, luându-i sabia din cui m-am încins cu ea. Și am avut norocul să treacă atunci pe lângă mine prezidentul Republicii. Eram de 17 ani. Înfățișarea mea hotărâtă, atrasă privirile prezidentului, m numic subcomisar în locul zbirului pe care îl dezarmase. Astăzi, când sper că s-a prescris vina mea contra Monarhiei, am curajul să spun cu mândrie. Da. Am fost unul dintre cei mai aprici susținători ai ordinii în Republica proeștilor, Ceasuri glorioase, n-am să vă uit, șeful meu, polițaiul, era simpaticul și bravul, Stan Popescu, unul din cei o a lui Giuseppe Caribaldi, volintir în Italia, volintir într-o revoluție polonă, vrăjmaș jurat al tiranilor, și frate pasionat al poporului. Cu astfel de șef, mergi în foc bucuros pentru o idee mare. De cu seară, din ajun, 7 august, mai mulți conspiratori între și Stan Popescu, așteptând vești, de unde istoria nu poate încă spune, jucaseră în salonul de la hotel Moldova la kilometru. Ce însemnează la kilometru? Ha, e un joc inocent, foarte puțin complicat. Iată, jucătorii, indiferent de numărul lor, se așează la o masă în colțul unui salon, se aduce fiecăruia câte o sticluță de vin, încep să bea, când unul și-a porția, așează sticla goală pe jos, lângă zid, în lungul salonului. A doua sticlă golită o așează cu fundul în gâtul celui din tâi. Și așa mai departe, până când șirul sticlelor ajunge la zidul din potrivă, la kilometru. Cel ce a ajuns mai întâi la kilometru, a câștigat partida, ceilalți trebuie să-i plătească sticlele băute în proporție dreaptă cu numărul de sticle ce le lipsește lor până la țintă. Se înțelege când jucătorii sunt toți de talie, se întâmplă să se joace o contra și adesea partida să fie remisă. În seara aceea, Stan câștigase cu mare avans partida întâia. Pe la unul trecute după miezul nopții, când era să se înceapă o nouă partidă, se aud trei lovituri rare în geam. Toți jucătorii, uitând de petrecerea lor inocentă, se rică încruntați. Toxinul sunase. Cauza sfântă a poporului îi chema pe câmpul de onoare. Era ceasul acțiunii. Toți pornesc tăcuți și hotărâți în grămadă. Ies pe gang hotelului și apucă spre obor. Pâlcuri, pâlcuri vin din toate părțile, se contopesc toate grămadă, cu cât înaintează acest brav popor, cu atât numărul sporește la două și jumătate. Despre zi, o telegraful e mâna republicanilor, toate firele rupte și mai ales casa confiscată. La patru ușile temnițe de pe drumul rudului se deschid pentru câțiva republicani închiși în prevenție. La cinci, batalionul de linie din cazarma de la Sfântul Nicolae face act de supunere mâinile prezidentului. La cinci și jumătate, poliția republicană este organizată. Poporul ca gardă civică a e înarmat cu săbi confiscate de la pompieri și de la epistați cu puși de vânat cu pistoale și reteve, la șase, în Piața Unirii, plină de popor, tocmai pe locul unde se ridică astăzi, mândră statua libertății cetățenilor proeșten, națiunea recunoscătoare, prezidentul urcat pe un scaun de tocat cârnați, citește actul solemn al întemeierii Republicii. La șapte se desfundă în toate răspântile boloboace. În sunetele marșului eroic de la 48, la 8, o parte din popor cu polițaiul și un taraf de lăutari, Mergem la grădina Lipănescului. Aici, pe iarbă, se încinge, un mai pomenit în analele celor mai bătrâne republice. Grătarele sfârlui aruncând în aer valuri de miros fierbinte și gras ca niște altare antice pe care se ard ofrande unui zeu tutelar. Canalele odată deschise nu se mai închid. Boloboacele golite se rostogolesc, hodorogind departe ca niște ruginite instituții ce nu mai corespund exigențelor moderne și în locul lor se împing cu greutate alte boloboace pline ca niște reforme pe care le reclamă spiritul progresist al timpului și interesele vitale ale societății. Ce veselie, ce având, ce entuziasm! Ah, sunt sublime momentele când un popor martir sfarmă obedele și cătușele tiraniei și aruncându-le departe, tare de dreptul său, fără ură, uitând trecutul odios, închină des, dar sincer, pentru sfânta libertate și te pupă. O, oh, eram la Lipănescu, în grădină de vreo câteva ceasuri. Uraganul entuziasmului creștea mereu, când o onoare de venit să ridice la paroxism. Prezidentul, el, în persoană, urmat de un adjutant veni să viziteze petrecerea noastră populară și să spargă o oală cu poporul lui. Marele om ne zise câteva cuvinte. Era încântat de purtarea bravilor săi ploieșteni care au știut ca totdeuna să se sacrifice pentru libertate. A fost un fanatism, o furie. Oale toate de pământ, Căciurile în sus și ura, viva de republică! Prezidentul a plecat, luând cu dânsul pe stan Popescu, polițaiul. Încet, încet, cu ultimii cârnați, cu ultimile fleici și oale, Se strecură și poporul martir. Probabil cheltuia la frugale gustări populare, rămase să fie trecută în viitorul buget al Republicii. Mi-a dus aminte că am părinți care mă așteptau și mă dus ei de grab acasă, încins cu sabia mea peste că. Răposata mama era foarte bună, dar o femeie de modă vechi, un spirit de reacționar, era departe de a înțelege importanța politică a formelor democratice. Aflase tot ce se petrecea în oraș și tremura de grija mea văzând că nu viu la dejun. Mi-a făcut o scenă grozavă că de ce m-am amestecat cu derbedeii, că doresc să o fac de râs în Mahala, că vreau să grăbesc poate sfârșitul lui tata, care era greu bolnav, pe urmă mi-a poruncit aspru să rămân acasă. În zadar am protestat, în zadar am spus arătându-i arma ca o funcțiune publică de îndeplinit. Mi-a luat sabia pe care a aruncat-o unde? Nu știu. Și mi-a încuiat ghetele și pălăria în scrin, o săptămână m-a ținut astfel captiv până s-a potolit primejdia. Atât mai bine! Când eu plângeam acasă de ciudă soarta rușinoasă a săbii mele, ce se întâmpla în inima republicei? Pe la trei și jumătate după amiază în vagoanele de material ale liniei ferate București-Proiești, atunci încă în construcție s-a se în republică un grozav oaspete. Ce era? Era reacțiunea. Reacțiunea cu tot ce are ea mai oribil și mai hidos. Un batalion complet de vânători sub comanda maiorului Gorjan. Cum puseră piciorul pe pământul sacru începură vânătoarea după republicani. Reacțiunea căuta însă mai cu seama pe prezident, dar acesta, printr-o inexplicabilă coincidență, ieșise prin granița de răsărit a republicei, bariera Bucovului, pe când reacțiunea intrase pe granița de apus, bariera Rudului. În trei ceasuri de goană, vânători arestară mai bine de 600 de copii ai poporului, pușcăria și patru hanuri prefăcute în pușcării gemeau de republicani. Cu minte, mamă, Dumnezeu să o odihnească. Era o femeie fără multă învățătură, dar ce prevedere politică dacă mă prindea reacțiunea cu sabia la brâu. Reacțiunea a restabilit cu brutalitate statul Gvoante, pe prezident l-au prins călăreții prefecturii către seară de tot pe drumul Buzăului, dincolo de Lipia, la vreo două poști departe de granițele răsăritene ale statului său. Când i-au strigat călăreții din goană, Stăi!" El care era pe jos a avut curajul să stea. Iar când l-au întrebat, Ce făceai aici?" El a răspuns scurt, mă plimbam. Și fiindcă este indiferent când te plimbi, dacă te plimbi așa ora așa, l-au pus mizerabile să se plimbe înapoi. Tot înapoi și iar înapoi, niciodată înainte. Iată deviza reacțiunii. Dar, polițaiul, ce se făcuse Stambo pe scurt? se dusese să ia în posesiune jețul lui del mușama în cancelarea poliției. De două zile nu dormise. Partida la kilometru, apoi alergăturile cu poporul, pe urmă festivitatea de dimineață la cu entuziasmul. Se simțea zdrobit și era atât de plăcută răcoarea în cancelarea o dulce aromeală foarte naturală, după atâtea emoțiuni, după atâta triumf îi apăsa cu putere brava cerbice. om își încrucișă mâinile pe biroul său, își așeză bine capul și, gândind cu drag la viitorul tinerei republice, a dormi butuc. Pe dânsul căutau mai întâi după prezident, a cărui urmă o aflaseră și în goana căruia porniseră călăreții, și l-au și găsit. Maiorul Gorjan, dând dușa de părete, intră cu zbirii săi în cancelarie, polițaiul horcăi cu capul pe masă, maiorul face patru pași mari și trage o puternică lovitură cu palpa pe masă, stan popescu popes cu tresare, cu ochii cârpiți. Cine te-a pus pe tine aici?" răcnește strajnic reacționarul. Boborul, răspunde foarte răgușit Republicanul, Atât i-a trebuit reacțiune. Când a auzit de Bobor, a turbat la șinhăța pe stan și val vârteș cu el drept la hanul călucărului. Așa s-a sfârșit cu Republica noastră. Așa reacțiunea a sfârșiat cea mai eroică pagină a liberalismului român. O zi solemnă de Ion Luca Caragiale. Zi întâi de mai, stil nou, 1900. Zi de redeșteptare, ziua florilor, ziua triumfului primăverii, a fost ziua așa unui alt mare triumf. Triumful unei idei mari. Ziua în care s-a realizat în fine un ideal de multă premi hrănit cu pasiune în sufletul celui mai neobosit dintre primari urbani ai regatului, în sufletul bravului meu amic Leonida Condescu, primar al urmei Mizil, numai acela, care a luptat în viața lui pentru o idee mare, numai acela care și-a jertvit liniștea, dignă totul pentru o cauză publică, numai acela poate înțelege importanța zilei de 1 mai 1900. Mizilul, așezată la poarele Tohanilor, celebre Podgorii, această urbe, o grădină, se răsfață cu multă cochetărie pe o pajiște plană, Asupra căreia bate soarele în plin de cumbrăsare și până apune iarna și vara. Rar se găsește o panoramă așa de plăcută și atât de luminată, La miază noapte, trâmba podgorilor aici aproape, și mai sus, în depărtare, treptele din ce în ce mai azurii ale carpaților. La mi zi, câmpia vastă care se întinde ușor povârnită, până departe în, în, în Dunăre. La spate, cea din urmă treaptă a munților. În față neînsărmulit zarea câmpiei. Se poate zice că mizilul este poarta brăganului. Alături se află Fefeleiul, ilustru pentru vechimea lui istorică, leagănul aristocrației de pe albia muzeului. Se mai află apoi aici aproape Inotești și mai încolo Lipia. Amândouă vestite pentru cultura pasionată a rasei Cavaline, și pentru cursele de cai pe deșelate și pe distanțe de sute de kilometri se întinde o câmpie pe suprafețe de carpați, când deschis de călărie, etc. Mizilul strălucește în mijlocul tuturor până acum ca reședință de subprefectură și ca una din cele mai importante centre politice ale țării. El datorește însă în mare parte importanța sa activității energiei și devotamentului lui Leonida Condescu. Se poate oare zice termopile fără a zice Leonida? E nu, desigur. E, tot astfel cine zice Leonida zice Mizil, Mizilul, nu se poate concepe altfel, dar nici Leonida. Ce-a făcut Leonida Condescu pentru urbea lui este imposibil de descris pe larg într-un cadru așa de strâmt. Mă voi mărgini prin urmare a consemna în liniamentele lor generare unele din faptele sale cele mai importante, al căror mobil a fost totdeauna dorința fierbinte de a afirma importanța mizirului, de a grebi ridicarea mizilului, de a realiza înflorirea mizilului. Ah, este Leonida un ambițios? Da, este fără îndoială. zic eu, dar când ambițiunea nu este egoistă, ci altru. Este când ea s-aprinde pentru bine Republic, este nobilă și mai presus de orice laudă. Din frageda lui tinerețe, Leonida a visat un mizil mare, un mizil cel puțin capitală de district deocamdată, Astfel odată l-a întrebat profesorul la lecția de geografie. – Leonido, care e capitala județului Buzău? – Mizilul, domnule! – a răspuns cu mândrie Leonida, viitor primar al urbei sale natale. – Nu e adevărat, Leonido! – a zis profesorul. – E Buzăul! – dar capitala județului Prahova? – Mizilul, domnule! – a răspuns hotărâțiunele. – Nu e adevărat, Leonido, este Ploiești. Dar ajută-lui, a Mizilul, domnul, a răspuns desperat băiatul. Nu-i mizilul, e călărașii, trise-loc! Leonid a tăcut, încruntându-și sprâncenele, e foarte sprâncenată. Și a trecut la loc. Dar dacă a tăcut, asta nu înseamnă că n-a gândit. A! și a zis el în gândul lui. A! care va să zică că mizilul. Nu e capitală de județ. De atunci tânărul nu a mai avut a astâmpăr și înainte chiar de vârsta legiuită s-a aruncat cu pasiune în luptele politice și orice glumă deoparte trebuie să mărturisească fie cine că puțini dintre bărbații noștri politici mari și mici au fost așa de consecvenți ca Leonida. Soldat credincios al Partidului Conservator, încă de pe vremea că nu se îndura să creează că mizilul ar putea fi ceva mai puțin decât capitala Ialomiței, dacă nu a Buzăului sau a Prahului, a rămas până astăzi același. Partidul său n-are un membru mai nestrămutat și mai devotat. Toate stăruințele lui Leonida pentru a face din mizil capitala uneia din cele trei județe limitrofe, au rămas infructuase. Era peste putința, se degrada fără niciun motiv plauzibil, ploieștii, buzăuri, călărașii. În primința ploieștilor, Leonida găsise motivul, un motiv destul de puternic. Ploieștii se făcuseră vinovați de o crimă contra unității statului. Acest oraș se o odată ca Republică Independentă. Statul avea tot dreptul să pedepsească ploieștii și să declare mizilul capitala Prahovei. La această argumentare zdrobitoare a lui Leonida, i s-a răspuns că un caz identic se petrecuse cu sora noastră de ginte latină, Franța. Parisul se declarase și el comună, independentă, cu toate astea, nimeni nu s-a gândit să-l pedepsească prin degradare, mutând capitala districtului în altă parte, la Versailles, de exemplu. Atunci Leonida a propus guvernului o altă soluțiune. Să se ia câte o bucată din cele trei județe limitrofe, Să se facă un trup care să se declare județ de sine stătător cu capitala mizir. Soluțiunea era neadmisibilă din cauza crizei de care suferea tezaurul public, Fără să renunțe, a gândit la realizarea visului său într-un tip mai oportun, Leonida a început să stăruie ca barem să se strămute la mizil episcopia din Buzău. Fatalitatea însă s-a opus inodul. Atunci dacă nu se poate episcopia strămutați la mizil, măcar regimentul 32? La aceasta s-a opus comenduirea corpului respectiv de armată. Atunci, dacă nu se poate regimentul 32, înființați-ne un liceu clasic și mutați la mizil facultatea de medicină din Iași. Puh, la aceasta s-a opus Ministerul Cultelor. Sau clădiți-ne un teatru național cu o subvenție din partea statului. La aceasta s-a opus direcția generală a teatrelor. Mulți vrăjmași are mizilul, a gândit cu amărăciune Leonida și la acest gând și-a îndoit energia, a cerut o audiență la rege, la această audiență Leonida și a șternut tot programul său de dezvoltare a mizilului, arătând în culori vii suveranului perspectiva unui măreț oraș care se fie cu vreme fala regatului. Sire, tot s-a făcut pentru alt orașe, pentru mizil nimic! Noi n-avem reședință de județ, nu avem tribunal, n-avem episcopie, n-avem regimentul 32, n-avem liceu, nu avem facultate de medicină, n-avem teatru național, n-avem pod peste Dunăre, n-avem nimic, nimic, țire. Rugăm pe majestatea voastră să ni se dea și nouă. Ceva din toate astea, să nu se uite că mizilul este un oraș care a luat totdeauna parte cu entuziasm la cele mai mari acte ale istoriei naționale, este de ca mizilul să fie astfel persecutat, căci nu putem pentru ca să zicem alt decât că este o persecuțiune, suveranul. A promis că va recomanda atențiunii guvernului stăruințele energicului primar și, în adevăr, cum a văzut pe președintele Consiliului, i-a vorbit despre Mizil și despre Leonida. Președintele Consiliului a surs cu bunătate și a spus regelui Sire, primarul Mizilului este un tânăr foarte meritos, însă are... are... nu un cusur, ci un... Exces de calitate Ține să facă cu orice preț Și cât se poate mai iute Din urbea sa Măcar un port de mare Pe când Leonida medita Asupra chestiunii arzătoare, Ce s-ar putea cere guvernul În favoarea dezvoltării mizirului Iată că direcția generală CFR Înființează expresul București-Berlin via Breslau Leonida Ia itinerarul oficial și vede o scăpare din vedere, probabil, o greșeală de tipar, desigur, în dreptul mizirului nu-i se indică ora, o linie dreaptă ca la Inotești și la Vintileancă. Ah, alerg la gara, cercetează, nenorocire, nu e scăpare din vedere, nu e greșeală de tipar, este exact expresul trece pe la mizil fără să se oprească, nici l-a dus, nici la întors. A, ah, asta e prea mult! Un an, un an întreg de alergături, de stăruințe, de protestări, de amenințări, un an de neliniște, de neodihnă, de luptă eroică! Atâta luptă trebuia să fie în sfârșit încoronată de succes. În sfârșit, de la 1 mai stil nou, Trenul numărul 5, Bucarest, Berlin, și trenul numărul 6, Berlin, Bucarest, se opresc în gara Mizil. Cel din prim sosește în gare la 10 și 12 minute și pleacă la 10 și 13 ante meridiane. Cel de-al doilea sosește la 6 și 37. Și pleacă la șase și Post-meridiane La trecerea primului tren Simpaticul primar al mizirului În culmea emoțiunii Emoțiune legitimă A unui triumf atât de greu reportat A expediat colegului său Primarului de la Breslau Următoarea telegramă Mer Bürgermeister Breslau, primar, burger maestru Breslau, azi dimineață zi solemnă, precis, 10 și 12 minute, expres București berlin oprit gare la midilul nostru, pavazată mulțime enormă, aproape 10.000 persoane, aplauze frenetice, entuziasm la culme, Comisiune, trei cetățeni notabili, suit, merge, Buzău, banchet, se întorc, seara, acasă, midil, precis, 6 și 37 de minute, cu expres Berlin, care trăiască Germania, trăiască România, trăiască Breslau, trăiască midilul, salutări fraterne, Salutări Mair Bürgermeister Midil Leonida Condeescu Înainte de înapoierea Comisiei de trei De la Buzău Leonida primește următoarea Telegramă Mair Bürgermeister Primar Bürgermeister Midil Breslaul Adânc atins De sentimentele Midilului Trăiască energicul primar, Leonida Condescu. Merg, Bürgermeister Breslau, nedescifrabil. Aaa, ah, dar nu e totul sfârșit, zice Leonida, și se suie în expresul numărul 6. Unde merge acest primar care nu obosește niciodată? La București! Ce treabă are la București? Merge să stăruiască la CFR ca pe tăblița albă cu litere roșii care indică direcția celor două exprese să se de acum Berlin, București via Breslau, Midil și viceversa, Ducarest, Berlin via Midil, Breslau. Ascultat, trei schițe prahovene de Ion Luca Caragiale, în lectura actorului Virgil Gășanu, Grand Hotel Victoria Română, Boborul și O zi Solemnă, regia de montaj Mădălin Cristescu, realizatori Pușa Rot și Costin Tuchilă. Producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2003.